Сторінка сорок сім, привод з-під землі. Кляніться, Гамлет, ге, братику, ти теж? Озвався не бурак? вважайте, що сказав друзяка з льоху? Клястись ви згодні? Борацьо, підкажіть нам клятву, Гамлет, проте... Щось у ніч бачили, ніколи нікому не казать. На меч кляніться, привець під землі, Кляніться, Гамлет, ідіть сюди, панове, На меч мої, руки знову покладіть. Про все, що тут почуєте, кляніться не говорить ніколи, Привець під землі, покляніться, Гамлет, Ого, старий, мовкріт, ти землю риєш, Чудовий землекок. Відійдем далі, Гораціо, о ніч і день. Дива, дива та й годі. Сторінка сорок вісім. Гамлет. Прийміть гостинно так, як незнайомця. В землі та в небі більше тайн, Гораціо, Ніж ваші вченості хоч би приснилось. Ще йдімо далі. Тут, як і там, свого спасіння ради, хоч, як би дико й дивно, я повівсь, а згодом мені спаде на думку в лахміття дурня вбратися. Чи що, кляніться, що як уздрите мене, так руки склавши, чи таким кивморгом, чи мовлячи такі сумнівні речі, як от. Не нам дещо утямки, або не просять нас, а й ми, плебонь, Чи комби сміли, чи тут дехто б міг, Чи в інший лад ви не дасте не здогад, Що знаєте про мене щось у цьому, І хай вам Бог в скрутні часи поможе. Кляніться, привид під землі, кляніться, клянуться, Гамлет. Вгамуйсь, бентежний дух. Ну що ж, панове, тепер з любов'ю покладусь на вас. І все те, чим такий бідак, як Гамлет, Любов і дружбу виказати зможе, Не забариться, Бог дасть. Діймо разом, я вас усіх прошу, Ні пари з уст, доба звихнулась наша, Доле зла. Судилось, виправить мені діла. Ходімо разом. Виходять. Сторінка 49. Дія друга. Сцена перша. Кімната в домі Полонія. Входять Полоній і Рейнальдо. Полоній. Ось гроші та листи йому, Рейнальдо. Рейнальдо. Я, пане, передам, полоні. Перш ніж його відвідати, Рейнальдо, Було б розумно знати, як він там поводиться. Рейнальдо, я так і думав, пане, полоній, Твій задум добрий, дуже добрий. Слухай, дізнайся спершу, хто в Парижі з Данці. І як, і де, і на що вони живуть, З ким знаються, що тратять, а дізнавшись, питаннями на вітер та навздогад, Що син мій, їм знайомий, Виїжджає помало з манівців на битий шлях. Удай, що знаєш ти його здалека, Мовляв, я знав був його батька і друзів, Ну, та й його. Чи втямив ти, Рейнальдо? Рейнальдо, так, пане, зрозумів полоні. Ну, та й його, але, додай, не дуже. Сторінка п'ятдесят Якщо це той, так це гультяй безпутний, Сякий-такий, і наприши на нього, Що зайде в голову, та в міру гить, Щоб не знечистити. Цього побійся, за те всі жарти, непутства, срамоти, Що товаришать молодості й волі згадати парт. Рейнальдо, наприклад, карти, пане. Полоній, так, або вино, блюзнірство, поєдинки, скандал, повії, можна й це. Рейнальдо, мій пане, це зганьбить його. Полоній, е, ні, умій полегшити тягар. Не наведи на нього поговору, що він не знав розпусті міри й краю. Не те я мав на думці. Ті гріхи спиши так мило, щоб вони сприймались так, мов би, плями вільного життя, мов шал і вибухи душі палкої, мов невгамоване в крові буяння. А це звичайна річ, Рейнальдо, але, мій пане, полоній, навіщо це? Сторінка 51 один. Рейнальдо, так я ласкавий пане, Хотів би знати, полоній, Гну я ось до чого, І, сподіваюсь, штука ця митка. Твій співрозмовник Випитать, кого ти хотів би, як коли вбачав гріхи за юнаком, якого ти ганьбив. Будь певен, скаже вслід твоїм словам, мій друже, чи добродю, чи пане, чи просто так, як у землі тій звичай, та стан йому велить. Рейнальдо, звичайно, пане, полоній, тоді він ось як, ось як він, що пак я хотів був сказати. Їй Богу, я хотів щось сказати. На чому я урвав, Рінальдо? На скаже вслід тобі, на друже мій та ще на пана, чи просто так полоні. О, скаже вслід тобі, от, от, він скаже так. Цього добродія я знаю і здибав учора, чи то з тим, чи з тим. Сторінка 52 І справді, як ви знаєте, Він там у карти грав, Там вихилив надміру, А там побився за м'ячем, Або ще й так, я бачив, Він веселий дім заходив, Себто в бордель, Чи ще щось отаке, І глядь, гачок з брехнею Рибку правди ловить. Отак ми, люди, З хитрощами й глуздок то зокула, то пробуючи броду, вибоями виходим на гладке, то ж рад і вказівок моїх пильнуй, про мого сина втямив ти чи ні? Рейнальдо, так, пане, зрозумів в Полоні. Прощай же з богом, Рейнальдо, прощайте, пане, колоні, і всі його звички на вус мотай, Рейнальдо, гаразд мій, пане. Полоній, і хай своє грає, Рейнальдо, добре, пане. Полоній, прощай. Сторінка п'ятдесят три. Рейнальдо виходить, входить Офеля. Полоній, ну що, Офелія, в чим клопіт Офеля? Ох, пане мій, я так перелякалась, Полоній. Чого, крий Боже, Офеля? Коли я шила у своїм покої, Принц Гамлет геть розхристаний, Без шапки, у непідв'язаних брудних панчохах, Мов кайдани по кісточки обвисли, Бліди, як полотно, б'ючи коліньми, А на виду така страшна розпука, Мов просто з пекла вирвав свін повісти Страшні страхіття. Увійшов до мене полоні. З кохання стратив глуст Офеля, не знаю, пане, але боюсь, що справді, Полоній, полоні, що ж казав він, Офеля, схопив мене за п'ясть і стиснув міцно, ступив назад на довжину руки, а другою, отак, прикривши очі, втопив їх у моє лице, мов хтів писать його, стояв він довго так. Сторінка 54. Тоді, потрясши злегка мені руку, хитнувши тричі ось як головою, зіткнув до того жалісно й глибоко, мов тут же в нього серце розпадеться і прийде смерть. Тоді, мене пустивши, Пішов назад з лицем через плече, мов бачивши і без очей дорогу, та аж за двері вийшов він на ослів, і зір його весь час був на мені, полоні, Ходім, нам треба короля знайти, це чисте і любовне божевілля. Яке себе своїм шаленством губить І вабить хить навчинки не Незгіршні ж інша з тих страстей під небом, Що мучать нас. Шкода! Чи не сказала ти цими днями прикрою му? Офеля, ні, пане мій, але, як ви веліли, Його писань не брала і не пускала його до себе. Болоній, от і з'їхав з глузду, Шкода, що я надміру був убачний і легковажив Гамлета, боявся, що він лиш бавиться тобі на згубу. Клену свої страхи, бігме, старим властиво в розважності переступати край, як молодим на неї не вважати. Ходім до короля, він мусить знати, хай признання на нас накличе гнів, але таїти з гірший погутів. Ходім. Сторінка 55. Полуні та Офелія виходять. Сцена друга. Кімната в замку. Фанфари входять король, королева, Розенкранц, Гільденстерн та почет. Король, привіт вам, Розенкранси, Гільденстерни. З бажання вас побачити водночас і в вашій службі, маючи нужду, ми вас покликали. Ви, певно, дещо про гамлетову зміну вже чували. І справді, він ні внутрішньо, ні зовні себе вже не нагадує. Що інше, крім батькової смерті, так могло його самовладанням розлучити? Я не збагну. Тож вас прошу обох, що з малку поруч з ним росли. на час лишитись вашим товариством, втягти його в розваги та й дізнатись, як випаде нагода, що таке, нам невідоме, так його гнітить, і що, відкривши годні, ми зцілити, королев. Панове, вас він згадує всякчас, і, певна я, нема ще двох на світі, до кого він прихильніший, як ви? Охочі згодою ласко нам явити Тим, що свій час на час нам віддасте На зустріч нашим помислам пішовши. Віддячено вам буде за гостину по-королівськи. Сторінка 56. Розенкранц. В силу прав монарши ваші величності Високу волю могли для нас повити Не в прохання, але в ваління. Курячись Корячись обидва, Ми вам завжди до послуги готові. Повинність, прихиливши вам до ніг, Ждемо лише наказу, король. Сердечна дяка вам, Розенкранцей, Гільденстерне, люби, королева. Сердечна дяка вам, Гільденстерни, Розенкранце, любий. прошу, негайно йдіть до мого сина, що так змінився. Ей, хто не будь там, до гамлета по нігцих проведіть. Гільденстерн, дай, Господи, і наше товариство поможе веселить його, королева. Амінь. Розенкранц, гільденстен, і дехто з почту виходять, входить в полоні. Сторінка 57. Полоні. Посли з Норвегії королю мій щасливо повернулись, король. Ти справжній батько радісних вістей. Полоні. Чому б то ні? Повірте, мій державцю, що мій обов'язок, як і душа, належить рівно Богу й королю. Або мій мозок геть позбувся нюху. Який тим тоньший, чим хисткійший слід. А бу дійшов я врешті джерела, від чого Гамлет втратив ясність мислі. Король, від чого ж? О, жадав би я почути, полоні. Перш прийняли б послів мої ж новини хай на бенкеті будуть, несолодке. Король, вчини їм сласку, ласку, сам звели йти. Полоній полоні виходить. Гертрудо. Люба, він знайшов, виходить, коріння всій недолі з сином вашим, королева. Коріння тут, боюсь, лише одне – смерть батькова і наш сквапливий шлюб, король. Побачимо. Сторінка 58. Вертається полоній, з ним Вольтімант та Корнелій, король. Привіт вам, любі друзі! Що, Вольтіманде, шле наш брат Норвег? Вольтімант. Зворотні побажання і поклони. Наследве вчувши, він звелів урвати вербунок небожа. Він був гадав, що той лаштує проти Польщі похід. Але пильніш приглянувшись, упевнився, що проти вас королю. Засмутившись, що так з його недуги, віку й стану, зухвало насміялись, шле король арешт на Фортінбраса. Той коротко, скоряється, виниться перед дядьком і присягається ніколи зброї не підіймати на величність вашу. Старий Норвег з утіхи призначає йому щорік три тисячі корон і вповноважує його Всевійську ним навербоване вести на Польщу. Він просить, як тут списано докладно, подає папери, щоб ви дозволили ласкаво прохід по ваших теренах його війська. На запоруках плати і безпеки, там вже означених, король, ми вельми раді і розглянемо цей лист вільніший час. Щоб отписати, зваживши, всю справу. Сторінка 59 Тим часом дяка вам за справний труд. Ідіть спочиньте, ввечері в нас учта. Вітаю вас. Вольтімант і Корнелі виходять в полоні. Кінець цій справі добрий, державцю мій і пані. Міркувати, в чим сила короля, в чим довг підданця, Чом день є день, ніч-ніч і час є час, Було б лиш гаяти ніч, день і час. Оскільки стислість розуму душа, А велимовність убрання відчасте, Я мовлю стисло, ваш вельможний син У божій волі, тобто з божеволів, Бо ж божевілля в тому й полягає, Щоб бути не в своїй, а в божій волі. Але хай так. Що з божеволів він, на жаль, це правда. І правда, що на жаль, і жаль, що правда. Зворот складний, той складімо його, я обійдусь без правил красномовства. Відомо нам, що з божеволів він, тепер знайдім причину цьому чину. Знайдім, вірніше, чин його причини. Тобак, яким же чином він спричинився. Міскуймо так. Сторінка 60 Є в мене донька. Доки вона в мене, яка мені спокори та слухнянства ось що дала, розважте і розсудіть, читає. Ідолові неба і моїй душі, прихорошій Офелії, вислів негожий, потертий вислів, прихорошій, негоже аж надто, та слухайте ще, отже, читає на її пишні білі груди, і так далі, королева. Це Гамлет так Офелії писав. Полоні, стривайте, пані, все скажу одверто. Читає. Не вір, що зорі є вогні, що сонце зійде зрання. Не вір у правду без брехні, а вір в моє кохання. О, люба Офелії! Мені не під силу вірші, нема в мене хисту розміяти свої зітхання, але що я тебе кохаю, повір о прекрасна, прощай. Твій довіку примила панно, доки його машина крутиться, гамлет. Ось що мені слухняно показала дочка, а потім розказала все, як, де. Коли він упадав за неї? Сторінка 61. Король, а як вона любов ту прийняла? полоні, Якої думки ви про мене, пане? Скажіть. Король людина ти, шановна, і вірна, полоні. Хотілось би мені це довести. Та щоб ви думали про мене, знавши... Що, бачивши палку, любов ще в льоті, А треба вам сказати, я все укмітив, Перш ніж дочка призналась, Щоб гадали ви, мій державцю, І ви, вельможна, пані, Якби я правив за письмовий стіл, Чи промовчав, зничули своє серце, А чи дивив скрізь пальці на любов, Щоб ви подумали, ні, я не гаявсь І мовив Руба, молодій красуні. Пан Гамлет, принц, він не в твоїй орбіті, цьому не будь, я й напутив її, замкнути перед ним і двері, і серце. Не брать дарунки, гнати посланців, вона й пожала в рад моїх, а він відштовхнутий, стискаю повість, ударився в журбу потом у піст, тоді в безсоння, а тоді у кволість, тоді в зниттяму, далі, крок за кроком, у безум, що тепер його мордує, а нас смутить король. І вам здається так? Сторінка 62. королева Можливо, дуже полоній, а чи хоч раз бувало, рад я знати. Коли б я мовив твердо так, а вийшло по-інакшому? Король, такого не згадаю, полоній, Показуючи спершу на свою голову, а тоді на плечі. Оце здійміть з оцього, як не так. Коли я не сліду вже, тоді йду до правди. Хочу її зарити в центрі землі. Король, а як це вивірити нам, полоній? Він знаєте. Годин чотири часом по галереї бродить тут королева і справді полоній. Назустріч доньку я пущу до нього, а ви та я ми станемо за килим і попильнуємо, як він її не покохав і не збезумів з того, то хай я буду мужиком, стайничим, а не державним радцем. Сторінка шістдесят. Три король. Що ж, провірмо, королева. О, іде сердега, і сумно щось читає. В полоні, йдіть, благаю вас, убогі віце, я з ним притьмом зіткнусь. Король і королева з почтом виходять. Входить Гамлет читаючи. Прошу вас, ласка, як поживе добрий принц мій Гамлет, Гамлет, гаразд, слава Богу. Полоній, ви знаєте мене, мій пане, Гамлет? Дуже добре, ви рибник, Полоній. Ні, пане мій, Гамлет, так я бажав би вам бути таким же чесним, Полоній. Чесним, пане, Гамлет, а вже ж добродію, бути чесним на цім світі, це значить бути одним, виловленим з межі десятьох тисяч. Чиста правда, пане, Гамлет, бо коли й сонце плодить черву в дохлій собаці, цілуючи падло, маєте ви, дочку, полоні, маю, пане. Так хай не гуляє вона на сонці, плудючість Божий дар. Та не тоді, як ваша дочка понесе, пильнуй, друже, полоні. Та що це ви на бік? Усе тягне своєю про мою доньку. Одначе спершу він мене не пізнав, Сказав, що я рибник. Дійшов він краю, дійшов в краю. І я за молоду зазнав, був багато лиха, Через ту любов. Дуже схоже на це, мовлю я до нього знову. Що, пане мій, ви читаєте, Гамлет? Слова, слова, слова. А про що йдеться там, пане мій Гамлет, мішким ким, полоні? Я питаю, про що йдеться в вашій книзі, пане? Сторінка 65. Гамлет це наклепи добродію. Пройди світ сатири каже, що в старих людей сиві бороди, зморщені обличчя а з їхніх очей тече густа смола, як слив'яний клей, і що їм так рясно бракує кебети в голові, як і сили в стегнах. Хоч я твердо і міцно з цим згоден, проте, добродію, я вважаю, за негоже так-таки про це й писати, адже ви самі, добродію, були б мого віку, якби здужали позадкувати раку. Полоній набік, хоч це й божевілля, але в ньому є послідовність. Чи не піти б вам від це, пане, тут дме, Гамлет, в могилу в полоні? Справді, там не звідки не дме, набік. Так змістовно він подеколи відказує. Бо живіллю часом так щастить влучити, Що розуму здоров'ю годі так щасливо розрішитись. Треба лишити його й не думати, як би тут же зіткнути його з дочкою. Вельми, шановний принце, уплінно, прошу дозволу мені вас покинути. Гамлет, нічого іншого ви не могли б попросити в мене, з чим я радше прозлучився? крім мого життя, крім мого життя, крім мого життя в полоні. Прощайте, пане мій. Сторінка 66, Гамлет. Ото мені ці старі, нудотні, дурні. Входять Розенкранц і Гільденстерн, Полоній. Вам пана Гамлета? Він ось де, Розенкранц. Спасибі, пане, Полоній виходить, Гільденстерн. Вельможний пане мій, Розенкранц. Шановний пане мій, Гамлет, мої найліпші друзі. Якся маєш, Гільденстерне, А ти як, Розінкранце, Як добрі хлопці живете, Розенкранц. Як непримітні пасинки землі, Гільденстерн, Щасливі тим, що не в надмірнім щасті, Ми не наші ковпака фортуни, Гамлет, Але й не на підошвах її чубіт, Розенкранц. Ні там, ні там, мій пане, Сторінка 67, Гамлет. Так ви живете біля її поперека, чи в самому осередді її розкоші? Гільденстерн. І Богу, нам нема чого соромитись, Гамлет. Живучи в соромотах фортуни? Ой, велика правда, це відома путіпаха. Що нового, Розенкрант. Нічого крім хіба того? що світ став чесний, Гамлет. Виходить, скоро страшний суд. Але ваша новина неправдива. Дозвольте спитати докладніше, чим ви, мої добрі друзі, завинили в фортуни, що вона вас послала сюди в тюрму? Їхденстер. В тюрму, пане, Гамлет. Данія, тюрма, Розенкранц. Тоді весь світ тюрма, Гамлет. Та й добряча, у ній стільки буцигарень, камер, підземель. Данія – одна з найгірших, Розенкранц. Ми не такої думки, пане. Сторінка 68. вісім, Гамлет. Ну, так вам вона не тюрма, Бо нічого ні доброго, ні злого нема, А мислення утворює те чи те. Рузінкранц, то, значить, ваша чистолюбність зробила її тюрмою. Вона затісна для вашого духу, Гамлет, о Боже, замкнутий у горіхову лушпину я міг би вважати себе за пана безкрайого простору, аби мені не снилося лихих снів, їльденстер. А тісни і є ваша чистолюбність, адже сама суть чистолюбства – просто тінь сну, Гамлет. Сам сон – тільки тінь, Розінкранц. Правда, а по-моєму, чистолюбність така легка і плинна сама по собі, що це всього тільки тінь тіні, Гамлет, виходить по нашому. Чи не піти нам до двору, бо слово честі? Я не годен розумувати, Розенкранц Гільденстерн, Ми вам до послуги, Гамлет. Без таких речей я не бажаю вас рівняти до решти моїх слуг. Адже, признатись вам по честі, вони жахливо мене доглядають. Але не в службу, а в дружбу. На що ви в Альсинорі? Сторінка 69. Розінкранц, щоб вас відвідати, мій пане, та й усе, гамлет. Злидар, як я, бідний і на подяку. Але дякую вам, дарма що моя дяка, любі друзі, і шеляга не варта. По вас не посилали, вам самим забаглось мене побачити з своєї охоти. Будьте чесні зі мною, ну, ну, бо кажіть, Гільденстер, що ж нам казати, пане Гамлет, Ед, що хочете, аби до діла. По вас послали, у ваших очах видно дещо на кшталт признання, і ваша скромність не досить спритна, щоб його забарвити. Я знаю. «Що ласкаві королі-королева вас викликали, Розінкранц, з якою метою, пане, Гамлет, це вже ви маєте мені з'ясувати». Але заклинаю вас правами нашого товариства, єдністю нашої молодості, довгом нашої невмирущої любові і всім ще дорожчим, чим зворушив би вас ліпший красномовець, будьте прямі й щирі зі мною, чи посилали по вас, чи ні? Сторінка 70. Рузенкранців Набіг до Гільденстерна. Що казати? Гамлет набіг. Еге! Ви вже в мене на оці. Як ви мене любите, не критись! Гільденстерн. Нас, пане, викликано, Гамлет. Я скажу вам, на що. Мій догад запобігне вашому признанню, і ваше слово, тайне перед королем і королевою, не злиняє ні на пір'їну. Останнім часом, сам не знаю з чого, Я втратив усю свою жвалість, Занедбав усі звичні вправи. І справді, так важко стало моїй натурі, Що ця добряча споруда Земля здається мені безлюдною скелею серед моря, А цей причудовий повітряний намет це, гляньте, як сміло нависле склепіння небесне, Ця велична покрівля, утяцькована золотими вогнями, Так от, це все видається мені нечим іншим, Як бридким тлумищем утруйних випарів. Що за майстерна штука, чоловік? Який шляхетний розумом, який безмежний хистом, Формами і рухом своїм, як вражає, дивує, Дією, подібний на Янгола, Тямою на божество, краса Всесвіту, Вершок усього створіння. Одначе, що мені ця квінтесенція праху? Чоловік не тішить мене, ані жінка, Дарма, що своїм усміхом ви ніби кажете про інше». Сторінка 71. Розенкранц. «Пане мій, нічого такого в мене й на думці не було!» – Гамлет. «Так чого ж ви тоді сміялись, як я сказав, що чоловік не тішить мене?» – Розенкранц. «Мені спало на думку, пане, що коли вас людина не тішить, то яка пісна гостина буде у вас актором? Ми їх нагнали по дорозі, вони їдуть сюди». Щоб стати вам до послуги. Гамлет. Той, що грає короля, Буде бажаним гостем. Його величність дістане від мене данину. Мандрівний лицар По щитом та списом, Полюбовник дарма не зітхатиме, Гуморист сумирно докінчить свою роль. Штукар попосмішить тих, У кого дерев легення, А героїні, «Вільно буде вилити душу слова, хоч і кульгатиме білий вірш». «Що це за актори?» – Розенкранс. «Ті самісінькі, що, звичайно, так тішили вас, міські трагіки!» – Гамлет. «З якого ж лиха вони мандрують? Усілість давала їм більше і слави, і зиску!» – Розенкранс. «Я гадаю, останні новатства наробили їм шкоди!» Сторінка 72. Гамлет. Чи в тій же вони шані тепер, як коли я був у місті? До них так само вчащають? Розенкранц. Ні. Тепер признатись не те. Гамлет. З чого б це? Ржавіють вони? Розенкранц. Та ні. Трудяться запопадливо та як звикли. Але завелось блуді твори, неуперених соколів. Отакі тепер у моді, і так вони лають простолюдний театр, так вони його називають, що людина шпагою боїться гусячого пера і рідко наважується туди ходити, гамлет. Що? Вони діти? А хто їх держить? Як їм платять? Чи вони держатимуться свого ремисла лише доти, доки в них голосу? А згодом, ставши простими акторами, а на це схоже, як не буде в них кошту на краще, чи не скажуть вони, що самі актори скривдили їх, змусивши їх вселюдно ганьбити свій власний спадок, Розенкранц. І Богу, з обох сторін було чимало галасу, а публік не вважає за гріх під'юджувати їх наспір. Якийсь час і грошей за п'єсу не платили, якщо поет і актор не доходили до навкулачок. Сторінка 73. Гамлет. Невже? Гільденстер. Ой, багато голів було розбито. Гамлет. І хлоп'ята взяли гору. Розенкранц. А вже ж, пане, взяли навіть Геркулеса з його ношею. Гамлет. Не така ця й дивина. От мій дядько став королем Данії, і ті, що показували йому язика, доки жив батько мій, тепер дають по двадцять, сорок, п'ятдесят. А той сто дукатів за його портрет у мініатюрі. Хай йому біс. Тут щось надприродне, якби філософія та могла дошукатись. Сурми закону, Гільденстер. Це актори. Гамлет, панове, вітаю вас з прибуттям в ваші руки. Гостей годиться приймати з належною гречністю, церемонією. Дозвольте й мені чистити вас у такий манір, щоб моя поведінка з акторами, яких запевняю вас, я мушу прийняти зовні вельми приязно, не показалась вам гостиннішою, ніж з вами. Сторінка 74. Вітаю вас. Одначе, мій дядько-батько і моя тітка-мати Ошукалися. Вільденстерн. Чим, ясний пане? Гамлет. Я божевітний тільки під норт-норд-вест. А коли вітер з полудня, я струба від чаплі Я відрізняю. Входить полоній. Полоній. Здорові були, панове? Гамлет, чуєте, Гільденстерне? І ви теж, Розенкранце, на кожне вухо послухачу. Ця велика дитина, яку ви бачите, ще з пелюшок не вийшла, Розенкранц. А може, знову війшла в них, бо кажуть, не так хутко мале старіє, як старе маліє, Гамлет. Пророчу вам, що він прийшов сповістити мене про акторів. Вважайте, ваша правда, Добродію, в понеділок уранці так воно й було, а тож, Полоній, пане мій, я маю для вас новину, Гамлет, пане мій, я маю для вас новину, ще коли Росцій був актором у Римі. Сторінка 75 Полоній Актори прибули сюди, пане Гамлет, те-те-те, полоній. Слово честі, що Гамлет і кожний актор на услі Полоні Найкращі у світі актори, чи до трагедії, чи до комедії, історичних драм, пасторальних ідилій, вистав ідиліко-комічних, історико-ідилічних, трагіко-історичних, трагіко-коміко-історико-ідилічних. Сцен неподільної дії Чи необмежених поем Ні синека в них не дуже важкий Ні плавт не надто легкий І в додержанні написаного І в вільному слові вони єдині Гамлет, О, і Судіє ізраїльський Що за скарб був мав полоні, що ж за скарб мав він Пане мій, Гамлет, а от Одну дочку Одну красу він милував, доглядав, полоній на бік. Все про мою дочку. Сторінка 76, Гамлет. Хіба не правда моя, старий Єфаю, полоній? Ну, як це ви мене зовете Єфаєм, пане? То в мене є дочка, і я її милую, й доглядаю, Гамлет. Ні, не так. А як же, пане, Гамлет, а так? Судилась доля, все в Божій волі. А далі самі знаєте. І вийшло так само, як і ждав усяк. Перший вірш цієї побожної пісеньки Сказав би вам більше. Та урвім, бо бачте, іде моя розривка. Входять чотири чи п'ять акторів. Вітаю вас, майстри, вітаю всіх. Я рад вас бачити живими, здоровими. Привіт вам, друзі! Егей, старий друзяко, ти геть від змінився, відколи я тебе бачив. З якого це городу привісти цю бороду? Ба, моя пані, моя молода краля, мати Божа! В вашій честі, відколи ми бачились востаннє, стало ближче до неба на цілий каблук. Моліть Бога, щоб ваш голос не втратив золотого дзвону, як щербатий золотий. Вітаю вас, майстри, ми враз, мов ті французькі сокольничі, кинемось на перше, що вздремо. Буде в нас вистава на славу, ноблий. Ну, Сторінка сімдесят сім Перший актор. «Якого вам, ласкавий пане, Гамлет?» «Раз я чув, був у тебе монолог, Що ніколи не йшов на конух, А як йшов, то хіба один раз, Бо п'єса, пригадую, не вподобалась натовпу, То був кав'ярний для загалу, Але як на мене, та ще декого, чи я думка в таких справах гучніша за мою, то була чудова п'єса, доладусь скомпонована, написана і просто, і майстерна. Пригадую, казали, що віршам бракує перцю на присмаку з міста, ніби ні за що не закинеш автору високого стилю, але вважали, що це чесна метода, сама по собі здорова й мила. І завдяки цьому краси в п'єсі набагато більше, ніж прикраси. Особливо мені полюбився один монолог. Оповідання Енея Дідоні. А надто те місце, де він розказує про пріамову згубу. Як не вивітрилося з твоєї пам'яті, почни з цього вірша. Стривай, стривай, запеклий пір. Мов той гірканський звір Не так, а починається спіра Запеклий пір Той, в кого зброя чорна Як мисль його Подібна на ту ніч Коли заліг він коні погуби Лячну й похмуру стать Свою обарвив І ще страшніше З ніг до голови Тепер він в багриці у ризі з крові батьків і матерів, Синів і дочок, засмажених чадним пожаром вулиць, Що лиховісним клятим сяйвом світять На вбивства їх житців. Вогній шалу, облиплий варом кров'яним, З очима, мов болячки, пекельний пір шукає, Прямо древнього. От кажи далі. Сторінка 78. вісім полонів. Їй Богу, пане, добре проказано З належним виголосом і чуттям міри Перший актор. І от знаходить цар марно-бори греків. Ветхий меч, руці противний, Непідвладної волі, там ляже, де впаде. В нерівну прю мчить напряма пір, Заносить руку, від й вітру лютого меча Немічний дід паде, без духа троя. Мовчувши вимах той, вогненне чоло, До стіп схиляє й гуркотом страшним Слух піру полонить. Глянь, пірів меч, навислий, навелебного прямо, Молочну голову застиг в повітрі. Як кат мальований, так пір стояв, І, мов, утративши дочину волю, не рухався. Але як перед бурою ми бачив, завмерле небо, Хмари непорушні, без вітря сторожкеп, і земний окіл, не мий, мов смерть, І враз розчахне землю страшенний грім. Так, повагавшись піра, повстала мста, До діла кличе знов. Не падали і молоти циклопів, Для Марса вічний панцер лютіший, ніж кривавий пирів меч, Впав напряма. сторінка 79 Пріч, згинь, фортуно блудниця, боги, всім вашим сонмом, збавте ви її власть, струшіть її в колесі обіддя й спиці, а матучину вергніть з гір небесних у Тартар до чортів, полоні. Це задовге, Гамлет. Це потребує цирульника. Як і ваша борода, будь ласка, кажи далі йому б губки втяти чи сороміцького почуття, а то засне, кажи далі про Гекубу, перший актор. А хто, хто зрів знечещену царицю, Гамлет, знечещену царицю? Полоні це добре, знечещена цариця, добрий вислів. Перший актор. Біжіть, бо соніш, Лє вогонь на осліп, Болючі сльози, Замість діадеми ганчірка На чолі, А намість шат, Округ усухлих, Многоплідних чресел, Ряднина напнута В жаху розпуки. Сторінка 80. Хто бачив, Якби ж боги в той час на ню дивились, Коли їй на очу скажений пір, Злим тішив з ділом сікше труп царя, То зойк страшний, що вирвав з у гекуби, Як смертне їх зворушую хоч трохи, Залив би слізьми жар очей небесних І збурив би бої полоній. Гляньте, як він змінився на виду, а в очах сльози. Будь ласка, годі! Гамлет, а раз, потім дочитаєш мені решту. Ласкавий пане, чи не доглянете ви, Що акторів добре примістили? Та чуєте, що прийняли їх як годиться, Бо ж вони хроніки літописи часу? Ліпше вам по смерті придбати лиху епітафію, ніж ганебний поголос від них за життя. Полоні. я, пане, вшаную їх по заслузі. Гамлет, хай йому дітько чоловіче, далеко краще. Як кожного шанувати по заслузі, хто-хто ж мене різок. Вшануйте їх по вашій власній честі і гідності. Чим меншого вони варті, тим більше шани вашій гостинності. Проведіть їх, полоні. Ходіть, добродії! Сторінка 81. Гамлет. Прямуйте за ним, друзі. Завтра в нас вистава. Полоній і всі актори, крім першого, виходять. Чуєш, старий друже? Чи можете ви зіграти убивство Гонзаго? Перший актор. Можна, мій пане? Гамлет. Це буде нам завтра на вечір. Чи могли б ви, як буде потреба, Вивчити кільканадцять віршів, Які я напишу і приточу туди чи ні? Перший актор. Можна, мій пане? Гамлер. От і гаразд. Рушай за тим паном, та гляди, Щоб з нього не кпили. Перший актор виходить. Друзі мої добрі, Я покину вас до вечора. Вітаю вас з прибуттям, Вальсінор, Розенкранц. Ласкавий пане мій, Гамлет, а вже ж, ну, з Богом. Розенкранц і Гільденстерн виходять. От я й на самоті. Що за нікче моя, мерзенний раб? Чи не мені на ругу цей актор? Сторінка 82 В хемері чистій, в мари відчуття, так підкорив свій дух в своїй уяві, що мрією пойняти зблід лицем, в очу сльоза трясе істоту гнів, Зламався голос, все іство убралось в одежу вигадки. А що за привід? Ніщо. Гекуба? Що він Гекубі? Що йому Гекуба? Щоб побавитися, так? Щоб він вчинив, Май він таку, як я, причину страсті. Рікою сліз він затопив би кім, Потряс би слух загалу грізним словом. Поверх би винних в безум, чистих в жах, Згнітив би, нетямучих, скам'янив би Всі в й очі, всі мозки й серця, А я, ледащо, того дум, безверхий бевсь, Сновида, власні істині чужі, Марнію і мовчу, мовчуй за батька, у кого владу та життя так підло украдено. Хіба я боягуз? Хто назове падлюкою мене? Розколи череп мій, за ніс потягне, обсмичі бороду й між вічі кине. Обізве вічі підлим брехуном. Хто схоче, га? бігме. Я стерпів би, божголуб'ячі, у мене печінки, Не в них жовчі, щоб кривду приєрчить, А то б давно, я б стервом гадячим кормив лік Всього околу, гад блудливий, кривавий, Злий, підступний, безчесний, зласний гад. О, помство, ет такий хоробрий з біса, я батька вбитого, коханий син, Якого небо і пекло кличуть мстити, Що словом серце влегшую, мов шльондра, І на всі заставки клину, мов баба перекупка. Сторінка вісімдесят три. гидота, мозку мій, повстань, Чував я? Що запекліли худії, в театр попавши, так мистецтвом гри вражалися, що тут же признавались вселюдно в злочинах. Убивство мовить без язика придивним язиком. Хай ці актори перед дядьком грають, подібне щось на батька смерть, а я... Я з нього не зведу очей, я вп'юсь аж до живого. Ледве він здригне, я знатиму мій довг. а привид, може, диявол сам, бо ж має силу біс прибрати милий образ. Може, він, мене ослаблого, в бурні ж журбою, а над такими душами він дужчий, обманює для згуби. Ні, потрібне повніше области. Дія третя. Сцена перша Кімната в замку. Входять король, королева, Полоній, Офеля, Розенкранц і Гільденстерн. Король І не могли з розмови визокола дізнатись, що попутало його Сторінка 84. Збентеживши йому так грубо спокій С небезпечним майчинням Розенкранц, він визнає, Що сам не свій зробився, А з чого, ні за що сказати не хоче. Гідденстерн промацати себе він не дає І випорсає спритністю безумця, Як тільки ми підведемо його до признання королева. А як він вас прийняв? Розенкранц. Як величемність? Івденстерн. Та дуже силовано в поведінці. Розенкранц. Скупий питати, а відповідати готовий радо, королева. Чи не закликали його ви до розваг? Розенкранц. Випадком, пані, ми на шляху до замку перегнали якихось акторів. Мовили про них, йому, і він аж наче звеселився, почувши це. Вони вже при творі, і я гадаю, вже на цей їм вечір загадано виставу. Сторінка 85. Полоній. Чиста правда. І через мене шле він заклик вашим величностям почути й поглядіти. Король, із щирим серцем, вельми рад я чути, що він схилився до цього. Понукуйте його, панове, і далі ви до розваг, Розенкранц. Ми слухаємось, пане, Розенкранц і Гінденстерн виходять. Король, Гертрудо, Люба, облишіть нас теж. Ми потай гамле позвать виліли, щоб він... Мов, ненароком тут спіткав Офелію. А я й полоні, пластуни законні, Побачимо, не бачені їх зустріч. І непохибно зможемо дізнатись, Вважаючи на поведінку принца, Чи це нудьга любовна, Чи не тим він мучиться, королева. Я вам корюсь, Офелія, бажала б я щоб саме в вашій вроді ховав щасливий привід всіх шаленств мойого гамлета. Чесноти ваші, я сподіваюсь виправлять його на радість вам обом Сторінка 86. Офеля, якби ж то, пані, королева виходить в Гуляйте тут, Офелія, ваша милість, зі мною звольте бути до Офелії. Вдайте, ніби читаєте ви з книжки на розраду своїй самоті. Всі ми варті гани, бо часто ми, подобою лицем, Святим та Божим підсолодимо самого чорта. Король на бік, ох, правдиво над. Який влучний ляпас смому сумлінню. О, на такі гидкі вповій щоки, намащені циноброю й білилом, як вчинок мій, фарбований словами, який важкий тягар полоні вже чую, йде. Умкнімся, пане мій. Король і полоні виходять, входить Гамлет. Гамлет. Чи бути, чи не бути, ось в чим річ. Що почесніш для духу? Чи терпіти скалки та стріли весної долі? А чи, повставши проти моря лих, збороти їх? Сторінка вісімдесят сім. Умерти, лиш заснути, і все, і знати, що вриваєш сном біль серця і тисячі природних мук, що спадкувала плоть. Такий кінець вершок жадань. Умерти, лиш заснути і спати, може й снити. Ось чим клопіт, бо в смертнім сні, Яки ж присняться сни, Як ми позбудемось земних суєт, Цей пантеличить нас, З узла такого, походить віку довго напасть, Бо хто б терпів бичій наруги часу, Вельможця кривди, Гордіязне ваги, властей сваволю, тяганину суду, любові погордованої болі, чесноти скромної, безчесний